Чи не піти до міста? Ще здалеку радо зустрічаю рожеві плити міської площі, жовті стіни фуніколег і башту. Невідомий нікому сідаю на лавку, слухаю і дивлюся. Крізь білі колони синіє море, по монте соляру повзе туман. Піді мною з підземним гудінням вирушає на берег вагон. На башті дзвонить. Три рази тонко і десять густо. Проходять люди туди і сюди, якісь чорні фігури, матові лиця і червоний гвоздик в петельці. Збилися вкупу, а далі сперлися низкою на бар'єр, наче ряд галок на телеграфному дроті. Гладкий портє, незграбний як слон, і паралітик, наче вріс в жовту стіну. Його руки крота лежать на колінах. Ось він важко піднявся і переставив стільці, що винаймає охочим. Кінці плетіння стирчать в них під сподом. Мій перехмахер сунув на потилицю котелок і скучно, як щодня, розглядає вітрину приладів електричних. Стоїть довго, уперто, як і щодня, позіхає і отходить. На башті б'є одинадцять. Тонкі готельні хлопці з галунами і в новеньких костюмах, поки нема парахода, вистукують каблуками в рожеві плити. Готель Рояль штухнув готель Пажано, готель Фараж закурив папірозку. Зігнувшись і налігши на грубу палку, портє човга ногами, щоб подати комусь тілець. Убогий франт підпер плечима білу колону, подерті штани, зруділий піджак. Усе безбарвне, наче він довго валявся в апняній ямі. Креп на рукаві і з бокової кишені кінчик рожевої хустки. Знов вічність отбиває п'ятнадцять хвилин. Взад і уперед снуються чорні фігури. Море шумить. Жовті спинки фіакрів, поставлених в ряд, блищать на сонці. Помонте соляро, повзе сивий туман. Парикмахера знов притягає вітрина. Котелок з'їхав на шию, а він уперто роздивляється на прилади електричні, як і щоденно. Блакитні факіно, носії, в широких блузах ходять з місця на місце, заклавши руки в кишені. Ще нема перехода. Старий портіє позіха істерично, наче віслюк. Короткі руки крота лежать на колінах. Проходять американки. бриткі, худі, широкороті, всі в білих в'язаних куртках і в жовтих капцях. Чи маємо ми час перед сніданком? О, oh, ЄС! Yes.